V čeku pri jazere žil raz košíkár Matej so svojou ženou Žovkou. A boli by šťastní, keby mali zdravého, múdreho syna. Mali oni syna, aj zdravého, vrasteného, ibaže veľmi múdry nebol. Len sa stále po chalupe plietol a pri práci pre kár. Z pružného prútia upletieme kôž Taký kôž sa ľuďom hodí Na maliny, na jahody Všetko, čo dnes nájdeš Do koša si vlož Do koša si vlož V zime v lete koše pletie Kto má taký dar? Na čo hádať? ve to viete, Zíme v lete koše plecie, kto má taký dar? Na čo hádať, vetujete, majster, košikár. Polepetko, syn môj, nože si sadni ďalej, prekážeš mi. Ďalej vravím, nie bližšie, ach, polepetko, polepetko, zasa si to poprietol. Z prúžného prútia košík zapletám, ak v ňom dačo nosíš na dne, nic sa neboj, nevypadne, všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam. Zostane ti tam V zime v lete koše plecie, kto má taký dar Na čo hádať ve to viete, majster šikár V zime v lete koše plecie, kto má taký dar Na čo hádať ve to majster majsterko šikár Polepetko čo to robíš? Nekryč na ňo, Matej. Veď vieš, že je náš synček popletený. No veru, ja som tento polepetený. Aj, viem, viem. Ale preto nemusí rozpletať koší, ktorý som práve doplietol. Veru, poplietol. A nie poplietol, doplietol. Aj, aj. Čo ja mám z takého syna? Tak sa už na ňo nehnevaj, Matej. Aj. Poď, spolu košík opravíme. Z vružného prútia Upletieme koš Taký koš sa ľuďom hodí Na maliny, na jahody Všetko čo dnes znajdeš, Do koša si vlož Do koša si vlož v zime v koše plecie Kto má taký dar Na čo hádať veď to vie Majsterko majster zime v koše plecie, Kto má taký dar Net je hada, dvíka veze, majster, košikár. Tatka, mamko, a prečo ja sa volám tento polepetko? Vravievali sme ti popletko synček. lebo si vždy všetko prietol. Ale ty si aj to svoje meno popletol, tak veru. Z popletka sa stal polepetko. Nevzdýchaj ne za sa Akože nemám vzdychať žovka, keď máme syna, ktorý nie je na nič súci. Nie je z neho úžitok. Oh, áno, útižok. Nie útižok, ale úžitok. Zbytočne sa rozčúvieš. Polepetko, sem si sadni a pozeraj sa na tatka ako košík pletie. Možno sa niečomu priučíš. Nie, nie, nie, nie, nie. Ak sa mi bude stále pozerať na ruky, načisto sa mu aj ten zvyšok rozumu popletie. Joj, čo to zasa robíš? Veď ty mi prúty lámeš. Áno, taťko, Prúti mámy. Tak, tak dosť, dosť. Skončilo sa tvoje vysedávanie. Zober sa k jazeru a nasekaj tam prúťa. Už sa mi minulo. Ver kru a choď. Joj, Matej, nie. Bojím sa, že to nedokáže. Neboj sa, mamka. Ja to dožákem. Idem k prútiu nasekať to jazero. Kde to ideš, nešťastník? No tak sa pozri, Žovka. Veď ten náš syn vliezol do skrine. Tam sú dvere. No hýbaj von! Mm. Aha, dobre som urobil, že som ho do roboty zapriahol Žovka. Iba tak náš poliepetko zmúdrie. Haha, ah, počuješ, už rúbe to prúcie. A nie je to trochu blízko? Keď ideš k jazeru ty, počujem z zväčšej diálky. A nie. A nie také mocné údery. Pozriem sa z okna. Ach, jaj. Starú sa niečo? Len sa prosím, neroščuj. Bodaj <totipený> ho pečená huskopla. Pone, Petko! Necháš ten plot? Viete, náš syn na miesto prúťa všetky koli v plote vyrúbal. Vidíš, Matej, vidíš. Náš syn nie je na nič súci. Tu je to prútie, čo som nabúral. Či narúbal. Predstavte si, tie najlepšie nám rovno pri rastú. Chlapček môj nešťastný. Veru, šťastný som, mamka, šťastný. A, tak dosť, dosť. Polepetko, vôbec nie je malý chlapča. Žovka, daj mu koláče, maslo na chlieb. Náš syn pôjde do sveta, tak Veru pôjde na skusy. A možno sa aj pánom stane. Ale Matej, veď on... Do sveta pôjdeš, polepetko, a staneš sa pánom. No, možno aj pánom kráľom. Pôjdem do kráľa a, nie... a stanem sa svetom, pánom svetom. A možno sa aj oženíš, a hoci aj s princeznou. A možno sa aj onežním Ože... hoci aj s brim, brim. S čím? Nikam ho nepustím. O, o onežním sa spri... Spríme, co znovu? Vidíš, akú hlúpo si mu vtlkol do hlavy. Len choď, synček, choď, choď. Tak sa tu mávajte. Idem do kráľa. Idem svetom. A odešním sa. Oh! Stoj, stoj! Zasa ideš do skrine. Dvere sú vedľa. Neviem, Matej, ako bude. Veď ten nedokáže ani sám výjsť von. Musí ísť do sveta. Pochopžovka, Musí. Tak... Dovidenia, synček. Dovidenia, Dovidenia. Tak ja idem. Uh, no. Do divenia. Uh, do... Uh. Do sveta ma vedie pieseň veselá. Veď mi mamka maslo chlebom natrela. Na cestu mi nabuchtila pekáče. Nech jej drahé dieťa hladom plače. Volajú ma polepetko, nehambím sa za to Dobre ja viem, že keď prší, uschne všetko blato A keď potom výjde slnko, narobia sa máky. Volajú ma polepetko, ja som prosím taký Nech ma čaká, čo ma čaká, nemám strach. Už mi že cesty šlipu po nohách. Veď už dávno viem, že dvakrát dva sú peť. V pánovi sa zo mňa stane veľký svet. Volajú ma polepetko, nehambím sa za to. Dobre ja viem, že keď prší, uschne všetko plato. Keď potom vyjde slnko, narobia sa mláky. Volajú ma polepetko. Ja som, prosím, taký. Vykračuje si, milý polepetko, po ceste. do lesa miery. A ten les je stále tmavší, hustejší. Cestička stále ušia Vo vysokej tráve sa stráca. Oh. Čo to bolo? Niečo mi padlo na lahvu. Či na hlavu. Aha, hruška. A tu je ďalšia. Aj tu je hruška. Alebo je to haluška? Nie, halušky sú menšie. A mušky sú ešte menšie a bzúčia. A táto nebzučí. Je to teda hruška. No pravda, že hruška veď spadla túto z robovice. Dobre som to povedal. Zborovice, <sé> <síli> ja mám kopec hrušiek. Stojí tisíc prašiviek, prašivých. Hore paprčky a pekne rýchlo. Nie, hruška to nie je. Že by preca šuška? Vravím ti paprčky, teda ruky hore. Mm, preca je to hruška, hruška. Ale čo to trepieš, aká hruška? Kde by sa tu vzala? Zo stromu spadla, rovno na lahbu. Tuto zborovice? <sík> Stoj! A nehni sa! Si ty ale, Fidliar. Zbojníka sa nezľakne, a aby ho poprietol zahovára. Aký zbojník zavára? Nikto tu nezavára. Ty zahováraš. Asi nevieš, kto ja som. I'll give you a piece of silver bread na I'll cut the cheese with a jam and I'll give you something easier zjem, do A chicken egg will eat! A chicken egg will eat! A chicken egg will eat! A chicken egg A NIE! Popriedlo si mi meno! V musia plávať ocelové klince, jech je tam aspoň 505. Potom Potom reze zošeleza opekané mince, hneď vám možte pozvať na obec, Hneď vám možte pozvať na obec, Hneď vám možte pozvať na obec. <tík srdci> <skanzi> <s Tribál> <tí> <sus> Dúfam, že ní zrozumieš. Som nebezpečný, obávaný zbojník, zubadlo. Zubník zbojňadlo. Tisíc prašiviek, prašivých, nie! Na olovran stačí koláč z mosadze a cínu, plnkou nech je miesto medu meď. Na večeru navarte mi zlatú zeleninu, žerstva orkud zaženie mi smer. Žerstva orkud zaženie mi smer. Žerstva orkud Mládenček. Už vieš, čo som? Zapamätaj si. Zbojník, zubadlo, pred ktorým sa všetko trasie. A ty si kto? Volajú ma polepetko, čo popletie všetko. A idem... Stoj, stoj! Nikam nepojdeš. Sto tisíc prašiviek prašivých Daj sem všetko, čo máš. Mám... Mám túto hrušku. Šušku tu nechcem. Nie som veverica. Šušky nejem. Ale... Niečo zo dožreza, z medí, aspoň špendlíček, nemáš? U, máš, No opasku máš kovovú pracku, Daj sa ja. mi. Prosím, mne ja. prosím, padajú honavice. Čože, aha, nohavice, <sík> si ty naozaj popletený, tu máš povrázok, počkaj. Sám ti uviažem. Ja, ja, ja. Čo čo je? Ja, ja som hrozne štelikvý. Čo to? Idu kráľovské strázy. A po lebečko, sklijeme sa. O tak rýchlo! A zdávo sa dáva, že kráľovská hlava je celkom holá. Ešte pred nedávnom, na tom čele slávnom, koruna, koruna bola. Koruna sa nestratila, koruna sa ukradla. Počúvajte všetci, kde je? Počúvajte všetci, kde je? U zbojníka zubadla. Koruna sa nestratila, Koruna sa ukradla. Počúvajte všetci, kde je? Počúvajte všetci, kde je u zopadla. zúpadla. Na známo sa dáva, toho čaká sláva, kto späť ju získa. To písmo Tým kým sa končia správy, ďalej ja sa, ďalej ja sa píska. Ukradla. Počúvajte všetci, kde počúvajte všetci, kde je, u zbojníka zúbadla. Uj, fero, ale som unavený. Veruj, aj ja, Ďuro. Zbytočne po lesoch chodíme, vyspevujeme. Tu nás len srnky a veveričky počúvajú. Je náš mu kráľovi pomôcť nemôžu. Tak je. Radšej si odpočinieme. <laughs> Jahodového čajíku navaríme. <laughs> tu je kotlík. To je ono. Na čajík mám chuť. Ty na nos dreva, ja nazbieram jahodové lístie. Ja. Medený kotlík. Taký som už dávno je to. Ja. A ja som smedný. Radšej ten čaj. Pomôž mi a bude dobré aj tebe. Polepetko, my spolu ešte veľa dokážeme. Dávaj pozor, či sa kráľovské stráže nevracajú. Aj teraz zatiaľ ten kotlík. No a keby sa vracali... Nijako ich zdržíš. Popletíš. Na to si ty kanón. Zimalolistia plné ruky. To sa ty ďura. Nie, ja som polepetko, čo popletie všetko. Oh, čo si ty zamládenca? Eh, tu máš drevo na ohník. A ah, čo je to tu? Polepetko, čo popletie všetko. Mal som hrušku a osapok, či opasok, ale zubník zbojnadlo, či vlastne, zbojník zubadlo mi povedal, aby som strážil, kým neukotlí kradník a... Čo to táráš? Rozumieš mu? S čože to robí zbojník zubadlo? Oho, práve nám tamto kradne kotlík! Stoj! Stoj! Zbojník! No veď vravím, že kotlí kradník! Hej, počkajte! Čo ste sa všetci tak zorukeťali? Rozokuťa... Ale... ale čo, čo to nepoviem? Rozutekali! Sláva, povedal som to. Volajú ma polepetko, nehambím sa za to. Dobre ja viem, že keď prší, uschne všetko blato. A keď potom vyjde zlnko, narobia sa mláky, volajú ma polepetko. Ja som prosím taký. Tam, kde žiadne cesty nevedú, ide sa len tak, za nosom. Aj polepetko tak blúdil. Sedemkrát les obišiel, až sa dostal k vysokým múrom. A za múrmi bola rúžová záhrada, kráľovského paláca. Polepetko sa vyštveral hore na múrik a vyvaľoval oči. Dív, že si ich nevyočil. Dojka! Dojka! Nevidela si princeznú pletanu? Aj ja ju hľadám, vážený komorník. No. Už pred hodinou mi zmizla z očí. A, a, a, a s a tebou a... bude zle, dojka. Pletanu nesmieš pustiť z dohľadu povedal kráľ. Určite zasa niekde niečo pletie. Princesnovské prsty si tak ničí a to jej kráľ zakázal. No, hýbaj! Hľadajme ju spolu. Polepetko po múreku z záhrady prešiel a tu vidí dievčáko obrázok. Sedí si pod ružovým kríkom a s kvetou, čo si zapletá. Jeden prútik sem a druhý prútik tam, Od malička rada všetko zapletám, No všetci kričia dosť, všetci kričia nie, Pre princeznú nehodí sa pletenie. Čo sa v knižkách píše? Princezná má čakať princa do susednej ríše. Princezná má skúšať čavy, cvičiť hodné úsmery. To ma nikdy nebavilo, to si robte vy. na zámku viac neznesiem. Keby niekto chcel to moje pletenie, šla by som s ním na kraj sveta, s iným nie. To je pekná zimka. Ty si ju uborila? Jaj, Kto si? Volaj ju ma polepetko, čo popletie všetko. Ty si čudný mládenec. Zli z toho múra a poď sem. Čo si to pred chvíľou povedal? Že je to pekná símka. Ty si ju uborila. Ach, tak. Miska. <sík> <sík> pekná miska. <sík> Áno, ja som ju urobila. Ty máš ale rukné peky. Pekné ruky? <sík> A kdeže? Môj tatko kráľ sa hnevá, že ich mám doráňané od práce. Vraj si ma takto nevezme ani ten najchudobnejší princ. Ty si pri... princezná? Som. Princezná pletaná. Ďakujem za chválu, polepetko. Si jediný, komu sa moje dielo páči. Aj môj, aj môj takto tatko doma pletie. <rý> <rý> Chcem povedať, takto tatko pletie. <rý> ja som celý polepetený. <rý> to nič to. Dôležité je, že sa ti páči obyčajná upletená miska. Že sa vieš tešiť z jednoduchých vecí. Hm? Ty mi ju dávaš? Hm? Ďakujem. A ja ti niečo dám. Pozri, tuto mi mamka nabuchtila pekáče. Napiekla buchty? Mm, tie sú dobré mm. Mm. Som rada, mm. že som ťa stretla polepetko mm. Mm. A ja sa šetím, Pletana Tak to sa tešíme obaja e, To si, to si, to si, Pletana Ušla si zo zámku, kráľ sa bude hnevať Ach, Pletana, veľa starostí mi robíš Ešte šťastie, že som ťa našla Omyl, omyl, dojka Našiel som ju ja. A ty si kto? Ako si sa sem dostal? Ja, ja som šiel do kráľa, že budem svetom a potom som tresol, či stretol zubníka zbojná dla, on ukeťal a ukeťal a ukeťal. Čo to trepeš? Ani slovo ti nerozumiem. Vraví, že stretol zbojníka zubadla a ten utekal. Heď, heď, zubadla, tak, tak. Stráži! Stráže! stráže! A ah, ty si ten zbojník zubadlo, čo ukradol kráľovskú korunu. <súdají> ja už ťa mám, už ťa nepustím. <súdají> tu Je to dobře, že si A to. On pomáhal ukradnúť kotlík. A ja som Itil. Je to zubadlo, zubadlo! Odmena je boja. Ale to je Polepetko. Sá musím najlepšie vedieť koho držím za gólier. Pustite ho. Nech Nič neurobilo. Blydé na domov. Lebo budem žalovať Kráľovi. A vy čo tu stojíte berte ho. Už ťa mám, zubadlo. A pekne go Kráľovi. Tak, poď Polepetko. Ja idem go Kráľovi. A tam budem svetom. Čc Čc Máně mi všetci ražitě, my je poražite. svoju krajľovsku porudu a tu mi zo naně Kam sam mi podělaráľká koruna. kam sa mi poděla. Mi vzal. Prečo len práve ja kráľovskú smolu mám? Prosím vás, povedzte. Prosím vás, povedzte. Som ešte kráľ? Som ešte kráľ? Kam, kam kamaráti, kto mi ju nájde, kto mi ju vráti, kto mi ju nájde? Kam, kam kamaráti, tomu ja sám za korunu, korunu dám. len pólou. Koru, korunu Dajcie pátrajcie po mojej korunie, komorník zbrojności, Stopásky pes, bez niej na oči. nie pojďcie per korunu na hlavu, korunu na hlavu. Nie dnes. gdzie, będzie gdzie, kam, kam, kamaraci, kto mi ją najdzie, kto mi ją braci, kto mi ją najdzie. Cam, cam, camaradi, tomu ja sam za korunu korunu dam Tebilek korun, dvě koruny Ať mu mě treba, dvě koruny dvača Alebo dvě koruny Čo je to tak? Kto nás ruší? Na kolená, na kolená zubadlo. Ale už aj polepetko, na, na kolená. Vážený kráľ, najvýznamnejší 33. Hey. Chytil som zbojníka zubadla. Čo? To, to my, my sme opitili. A nie je to zubadlo. Ja, to ja, ja som ochy ticho. Čože? Ty si ten zbojník, čo mi ukradol kráľovskú korunu? To zubník zbojňadlo nie aj. Či vlastne ja. Že? Nerozumiem. To nie je zbojník, otecko. Nie. nie. Škoda. Tak rád by som ti dal useknúť hlavičku. A je, je, zubadlo to je. Zaručenie. No, rúzačenie, rúzačenie. Ale nie, ten tomu iba pomáhal, keď nám zubadlo ukradol kotlík. Ticho. Tak, kto si? Polepetko. Čo popletie všetko? Hmm, Škoda, že nie si ten zbojník. Zubník má veľké šibrúsko a zúfiska a hrom ako hlas. Čo no, to trepeš? Vy mu nerozumiete? Vraj zbojník zubadlo má veľké brušisko, hluziska no, a hlas ako hrom. No, tak prečo ho poznáš? Sprackal mi zošku, čo bola na pavsku. <rý> vraj mu zožral pracku, čo bola na opasku. A dal mi tento gašpát. A vraj mu dal tamten špat... viem. Rozumiem preca po slovensky. Nemusíš stále prekladať. <rý> au, au Pletaná. Čo? Kmačiš ma za vlasy. Žemíš ty zasa pletieš. Výslovne som ti to zakázal. Komorník. Čo rozkáže kráľ najvýznamnejší? Vyhľadaj tuto pre polepetka opasok so zlatou prackou. Nech mu gate nepadajú. Áno. A vám, stráže moje verné, ďakujem. Nepriviedli ste toho pravého, ale polepetko je jediný, kto vie, ako zbojník zubadlo vyzerá. Je prvý v kráľovstve, čo sa s ním rozprával. A ja som ho chytil. <hým> teda odmena. Odmena patrí na... Tycho, kráľa vášho. Dal som to vytrúbiť, vybubnovať, vyspievať, aj vypískať. Kto dostane späť na moju kráľovskú hlavu kráľovskú korunu, môže si žiadať čo len chce. A ak chce, dostane aj princeznú pletanu za ženu. Gde oh, si cerenka. Juj, nechášte tie závesy? Zasa čo si pletieš? Kto má po tebe zasa všetko rozmotávať? Pristup bližšie, polepetko. Pôjdeš späť do lesa. Najdeš zbojníka zubadla a vypítaš pre mňa späť korunu. Len tú rokonu nezožral. Čo zasa vraví? Len tú korunu nezožral. Joj to nesmie! Nemôže! Moja zlatá koruna je po pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pradeduškovi môjho pra pra pra pra pra pra pra pra pradeduška. Tá koruna nie je iba zlatá. Tá je...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 a nech mi vráti moju zlatú bra bra pra Princezna, čo to zasa robíš? Ja? Ja iba... Veď si ty otcovi kráľovi fúzy zapliekla. Obkedy nosia kráľi pod kráľovským nosom vrkoče? Letana, zasa nepočúvaš? Nič nesmieš robiť? Nič rozumieš? Na to tu máme iných. Víte, som to prestal. Dával si polepetkovi korunu. Aha, aha, A kde je? Ukradli mi aj tú železnú. Zlodej. Tite zlodeja. Tite zlodeja. Zlodej. Kite, zlodej. Rokunu máte v kure. Čo? V kúre. Aha. Korunu mám v ruke. Už som aj ja celý popletený. No, bež dole sa vymeniť ju. Hej? Áno, no, áno. Stoj, stoj, stoj. Treba čo si urobiť aby zbojníkovi chutila. Má rád špendenzné želníky. Čo to má? Má rád? Rád, rád železné špendlíky. Výbornie, výbornie, na cerenka. Ty jediná polepetkovi, rozumieš? No, choď s ním do kuchynie. Niekto tej koruny dajú viac železa a nech ju pripaprikujú, mm -hmm. pritmínujú a prišľahačkujú. no, no. no odchod veľmi rada otecko no. konečne sú sami kto? pletana a polepetko idú do kráľovskej kuchyne ale veľmi sa neponáhľajú ako krásne všetko pletie už ma celú poplietu poplietu poplietu si pletím nohu s rukou slívku s ruškou písok s múkou s cukrom sol poplietol som toho veľa dvakrát, stokrát tisíckrát, tisíckrát tisíckrát jedno je však celkom jasné že tu s ktorou je mi krásne tu mám rád toho ľúbim čo ma drží Búlim, čo ma žrdí za kuru Cítim, že ma dobrou cestou vedie Cítim, že ma bodrým cestom vedie Pletieme a to nám dáva záruku. Pletieme a to nám váda za kuru. Že sa naša láska nerozpletie Že sa naša skála nerozpletie Že, že sa naša, naša láska nerozpletie rozpletie. Tvoje vlasy ako zánebudky. Čo? Vlasy mi voňajú ako nezábudky? Mm -hmm. Nik na svete mi to krajšie nepovedal. Ďakujem. A poď. Poď, v kuchyni nás už iste čakajú. Kačaj, pletaná, kačaj. Či vlastne ča... Čakaj. Sláva. No, povedal som to správne. Kačaj, pletaná! Kuchtíci, sem sa sem. Ano. Nepočuli ste? A nevylizujte mi tam hrnce. Ja som nič a ja ešte väčšie nič. My, My nič, nič nerobíme. nerobíme. Eď to. O chvíľu príde komorník a torta pre kráľa ešte nie je dokončená. Do roboty, kuchtíci, do roboty. Vezmi kilo múky, bajcia, sol. Na čo kilo bude dosť aj pol. Vřípravma z osmotanů a meď. Med včera na obed. Nebo do něo našla aj mi sněh. Nenašla hám, nech si sadne nech. Pridaj manve, citron a na nás. Podaj by tu podaj by tu tortu zobral fras. Zvrtáme se ruče v naší kuchyni. Vypekáme vianočky a záviny. Buky, torti pudinky a koláče. Nech si každý odojať popláče, poplače. Krémeše a zmrzliny a žele. to čo my spravíme. Tiske! Na nozreba rozkúr, pec a peč. Kašlem na to, radšej idem preč. Naša torta bude príma vec! Keby nám, tak keby nám, tak chcela spadnúť pec! Zvrtame sa rúče našej kuchyni, vypekáme vianočky a záviny, puchy, torky, pudinky a koláče, nech si každý odnojať a ja, popáče. Vémešie a zmrzliny a žele. všetko, čo my spravíme, je skvelé! Vodrý deň, pokraľuje vás pán zdrav. Tu je rokuna, máte ju prikovať, prikomínovať, čo, čo Čože? Dobrý deň, princesná pletana. Dobrý deň. Koho si nám sem priviedla? Som polepetko, čo popletie všetko. Je to môj kamarát. Ó, mm. to je iná vec. Vieš, že tvoj kamarát je aj našim kamarátom. Aj keď tu máme veľa práce s tortou pre tvojho kráľovského otca, tebe splníme, čo ti len na očiach vidíme. <sík> Zopakuj príkazy, polepetko. Bodrý deň, pokraľuje vás pán zdrav. Dobrý deň, pozdravuje vás pán kráľ. Tu je rokuna, máte ju prikovať, prikomínovať, šľapriháčkovať. Pripaprikovať, prikmínovať, prišľahačkovať. A ešte napchadnú špendlíky, aby chutila zbojníkovi zubadlovi. Polepetko tú železnú korunu vymení za vzácnu zlatú. No, musíš byť vzácny človek, Polepetko, keď ťa kráľ poveril takou dôležitou úlohou. No tak, kuchtici, berte železnú korunu a do práce. Zase do práce. Poďme, poďme, lebo vás touto barechu vyplatím. Poď, Polepetko. Chodím vám sem na sladkosti. Dáme si. A ja rád vizilujem, čo vlastne vylizujem. Len mamka ma vždy od hrncov odháňa. Veď aj mňa odháňajú. Asi preto ide krém tak Strašne ľúbim vanilkový krém. Rovno z hrnca, najradšej ho zjem. Taký krém je veľmi dobrá vec. Zjedzme ho a zjedzme ho a netreba viac piecť. sa rúče našej kuchyni vypekáme vianočky a záviny budky torky, pudingy a koláče nech si každý odojať a popláče krémeže a zmrzliny a želé všetko čo my spravíme je skvále čo to robíš pleta? nevidíš? pletím z cesta vianočku tá je krásná Pozor, mokorník. Čo vravíš? Ty predsa nesmieš pliesť. A tamto ide mokorník. Či... Vážený kýší 33. Si žiada svoju každodennú tortu. Dúfam, že je hotová. Hotová. Pravda, že hotová. No? Tu je. E, či vlastne tam je. Ozaj, ktorá je torta a ktorá je prizdobená koruna? Rokuna je, prosím, toto. Tak ju ber polepetko a choď do lesa za zbojníkom. A šťastnú cestu, polepetko. Tak teda dovujem. A ďakujem. A čo to, to, to vravím? Vy ste taký nechápavý. Povedal, ďakujem a dovidenia. Už sa nesie kráľovská torta. Už si kráľ na ňu robí chúťky. Berie nož. Chce si odkrojiť? Oh. Čo to je? Dnešná torta je si tvrdá. Nie, to nie je vylúčená vec, dovolíte. Ja ju skúsim rozkrojiť. Hey. Hey. Hey. To nie je možné, pán kráľ. V lastručte som tortu pripravoval. Dovolíte? Ja ju skúsim. Ah. Hey. To asi polepetko. No pravda, že... Zasa to poplietol. Zobral dole sa kráľovskú tortu a tu, no toto tu, tu, tu, tu. Čo, čo tu trúbíš, tu, tu, tu? Chcem povedať, že toto tu je vaša pristobená železná koruna. Uh, oh, je, je, je, je, je čo moja zlatá pra, pra, pra, pra, pra. Ej, už ju polepetko nevymení. Už sa zem nikdy nevráte. Ty sa otecko. Určite. Ty nič ničomu nerozumieš. A ne zapletaj vízo za, za brkoče pletana. Pozri ako vyzerám pred celým dvorom. Volajú ma polepitko. Mňam bým sa za to. Dobre, ja viem, že keď prší, usne všetko blato. A keď potom výjde slnko, narobia sa mláky. Volajú ma polepetko. Ja som, prosím, taký. Oh. Hm. Ale je tá koruna ľahká. Hm. Ledva ju unesiem. Ah. Už som asi v lese. Sú tu domy... Na ktorých rastú hrušky. Či vlastne... Ako to je? Nie domy, ale stromy. Tak. Na ktorých rastú hrušky. Alebo halušky. Stojí! Tisíc prašiviek, prašivých. Páprečky pekne hore. A daj, čo máš. A zubník zbojňadlo. Nie, zbojník zubadlo. A ty si ten poplečený. Čo tu zase robíš? Pokraľuje ťa pán zdrav a... Ah, ty máš nový opasok so zlatou prackou. Daj ho sem. Nie, ga gatňu mi padle. Á, ah, už ja rozumiem, kamarát. Padnú ti gate. <sík> Neboj sa, tu máš pomrázok. Toto je dobrá pracka. Ja. No, pokraľuje ťa pán zdrav a odkazuje... Čo ma? Kto ma? E, pomalšie, až tak dobre ti zasa nerozumiem. Pozdravuje ťa pán kráľ hm. a odkazuje, že chce meniť. Daj mu späť zlatú rokunu a on ti dá túto, železnú. Hehehe. To nepojde. Ty si ju zožral? Nie, takú dobrodu si odkladám na slávnostné chvíle. No obyčnej obet si dám tú železnú. Nie, počkaj. Budeme nemýť. Či vlastne meniť. Jaká si čudná tá koruna. Je prizodbená, aby ti lepšie chutila. Ach, to sa mi páči. Tak počkaj. A čo tá zlatá? Budeme nemýť, nemýť. Ja, ja, ja. Čo je to? Veď to? to vôbec nie je koruna. Nie je zo železa. To je... To je obyčajná torta. Oaj, tak ja nesmiem jesť. Z toho mi je vždy hrozne zlé. Oaj, je ti niečo, zubník zboj na dlh? Áno, Moje brucho. Ja, ja, ja, ja. Ale kde je tá torta bodrá? Je to uh, čerstvá. Preč? Preč z kráľovstva? Kde ma torta mi napchávajú? Ó, oh, moje brucho. Počkaj. Zubník zbojňadlo. Či vlastne zbojník zubadlo. Vidíš? Už som ti aj na meno prišiel. A ty si preč. Aha. Aj svoje vrece tu nechal. Kto vie, čo v ňom. Á, oh, oh. rokuna, ako sa leskne Ale veď to, to je zlatá kráľovská rokuna Letana na kráľovskom zámku netrpezlivo čakala polepetka A keď sa konečne z lesa vrátil, ani sa veľmi neponáhľali ku kráľovi Veci to chcel ešte toľko povedať. Ako krásne všetko pletie, už ma celú, poplito, poplito. Už si pletie nohu z rukou, slivku z rúšku, piesok z mlokov, v cukrom soli.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 Tím, že ma bodrým cestom vedie. Pletieme a to nám dáva záruku Pletieme a to nám váda zákuru. Že sa naša láska nerozpletie. Že sa naša skála nerozpletie. Že, že sa naša, naša láska nerozpletie. rozpletie. Čo, čo to drži, počul som? Čo je, čo je? som ah, počul oh. Tak čo? Máš? Oh. No sláva! Moja zlatá kráľovská koruna po preprapna, preprapna. No, konečne máme kríko! Ako sa kiko, kráľa, máš ho? No, prístup bližšie polepetko. Želaj si, čo chceš. Áno. Všetko ti splním. Hm. Dovolujem si upozorniť, pán krát. Teraz nevyrušuj komorník. Ja, ja si len dovolujem. Vaša dcera pletaná. Na... Čo zase robí? No, no. cerenka. Beď ty mi tata fúzy zapletáš. No, tak to sa nikdy nevydáš. No tak. Polepetko. Vrav. No, Tatko povedal, aby som šiel do pána, že sa stanem svetom, hoci aj kránom pálom, čo roku nosí. A že sa možno onežním s princeznou. E, ani pri najlepšej vôli ti nerozumiem. No, chce sa stať pánom kráľom a oženiť sa s princeznou. To nemôžeš, to nemôžeš, polepetko. Vary ti má dať kráľ korunu. A princeznu? A prečo nie? Prečo nie? Ozaj, prečo nie? <rý> Chceš ho, pletana? Mm -hmm. Máš ho mať. Radšej podletený ženích, ako žiadny. A čo, kráľovská koruna? Aj tu mu pripravíme. Kuchár, zavolajte kuchára žije Polepetko kráľ! Nech žije Polepetko, nech žije polepetko a, a princezná pletana sa lúčia nech z kráľovstva. Parádny kočich už čaká. Nasadajú. Polepetko si sadá ku kráľ. Len čo to má na hlave? Akú si čudnú korunu. Je to veru čudný kráľ. Z prúžneho prútia upletieme kôš. Taký kôž sa ľuďom hodí Na maliny, na jahody Všetko, čo dnes nájdeš Do koša si vlož Do koša si vlož v zime v lete koše plecie, Kto má taký dar? Na čo hádať veľko viete Majsterko majster košikár. zime v lete koše plecie, Kto má taký dar? Morning, round fromeden, it's south, wonder you again I've got to move on kdeže zlachtiví, aký se korunu má na hlave? Korunu. Rýchlo pomôž mi upratať to prútie, koší, neskoro, tak, neskoro, prosím. už sú tu. Vitajce, vitajce vzácny páni. No ah, ah, ah. som komorník kráľa najvýznamnejšieho 33. A privádzam kráľa polepetka s princeznou pletanou. Polepetka, ano. synček A Ako vidíte, je korunou obdarovaný. Ibaže tá koruna tá je. No Čo sa smejete? Je kráľovska. No, tak ja radšej pôjdem. Nech si tu šťastná pletana ale čo to vravel? Nerozumiem. Za to ja som rozumel dobre. ne nevidíš? Mám Rokunu. Rokunu. Som král. Rokunu, taká hamba. Kto to kedy počul? Tortu na hlave nošič? No, no, vidíš, tatko. Rokuna mi z hlavy padla a celkom sa rozbila. To je zákras. Na tortu sa premenila? Ja ti dám zázrak, ja ti dám zázrak. Už sa nehnevaj, a... Matej. No, sadnite si. Budeme tortu jesť. Vidia ja som rada, že si sa mi zdravý vrátil. Dobrý deň, mama. Dobrý deň, otecko. Len pomaly, pomaly. A kto si ty vlastne? Vraj mama. Tá je tiež popletená. Ale nie. To je princezná pletaná. Moja neža, či vlastne žena. Tak, kráľ ma vydá za polepetka. Vidíte, nepoplietol som to. Cerenka, a, a prečo si to urobila? Hm. Mám, mám ho rada. A keby ste vedeli, ako vie krásne pliesť. Polepetko, polepetko, čo si urobil dobre? Si urobil... Ale počuj, máš ju aj ty naozaj rád? Mám, lebo jej vlasy mňovajú ako záne budky. Čo, čo tu vraví? Za mu nerozumiem. Ale já, no A to je dôležitý. Krásne všetko pletiem, už ma celú popletov, popletov, popletov. Už si pletiem nohu s rukou, slívku s ruškou, písok z lúkom, s sole. soli. Poplietol som toho veľa, dvakrát, stokrát, tisíckrát, tisíckrát, tisíckrát. Jedno je však celkom jasné.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 nerozpletie, že sa naša skála nerozpletie, že sa naša láska nerozpletie.